Och nytt för i år är att Öresundskraft varje match kommer låta en knatte vara med på uppvärmningen innan match. Hashtag tillsammans för 17. Först ett budskap från vår samarbetspartner. Höken flög iväg med två pinnar från Skånedarvut. En lämnades dock kvar, vilket är bättre än ingen. Vill du som gammal kunna mysa framför en brasa utan pensionsångest? Ta då kontakt med Vågen Försäkringsbyrå i Ängelholm. Så hjälper Vågen er att hitta rätt tändpinnar till brasan. Vågen för Vågen! Vi är här för att championship. Jag har inte... Jag har ingen problem med att säga det. Varför gör vi det? Det är för att veta. Jag tror inte att någon som är involverad på den här lätten har någon annan intention. Så so let's not be för att säga det.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 Raspa och fila och putsa och kanske blir det ett snyggt handverk till slut Daniel Roth, Linus, Alin, Mattias Hjälm Vi ska också prata derbyförlusten på straffar Vad heter det? Derbyförlusten Åh, <laughs> <Bra>, Hjälm <laughs> Hallå, Hallå pågar, roligt att se er Den Det är toppen nu för tiden Framförallt är det ju väldigt roligt att se Linus. Han var ju väldigt nära här att eh, fega ur. Han, eh, känd, kändes det kändes ju som att vi fick tjata in honom i det här poddavsnittet. Ja, Glaslerarnas glaslerar. Eh, han, han hängde mot relingen här. Det var var roligt att du kunde komma till slut Linus. Ja, verkligen. Jag hade en gnutta tekniska problem innan vi drog igång här. Eh, och var väl väl på, eh, på branten mot en mental, mental halsmälta. Men jag klarar mig precis. Så nu är jag med. Hade du haft en tv-skärm i ditt eh, lilla rum där du sitter så hade du sett ut som Cam Abbott i båset är i Malmö Arena när han eh, gick berserk i, i båset Ja faktiskt, <laughs> faktiskt det var jag för tio minuter sedan ungefär Men ut med harmonin för nu kör vi Det ser verkligen ut som att Linus har hunnit lugna ner sig tio minuter det är inte mer du behöver alltså för att och komma ner i varv jag har inte långsint igen, det vet du. <laughs> Nej, jag vet. jag vet. Derbyt, sista fjärdedelen, ett par comebacker, Adam Tambellini och framförallt Leon bristet. Var slår vi antonen här? Inte ett enda spelmål på två matcher. Är krisen här nu? Frågetecken. Ska jag eller Linus svara på det? Ja, men Det är intressant att ta ett grepp. Tre fjärde slut, en fjärde eller återstår. Hur, kan vi inte bara besvara den frågan? Innan vi kommer in på själva Derbyt Kanske vi bara kan svara på frågan Hur mår Rögle på tröskeln Till den, fjärde, den sista fjärdelen Jag börjar Jag tar ordet Kör. Jag vill passa på här Och få göra en slags eh, Sammanstötning Skallning har blivit så uttjatat, eller hur, kära lyssnare? Jag gör en sammanstötning här Jag tycker det ser så där ut Faktiskt Jag efter matchen mot Malmö så mm, ja torftig insats igen. Man förlorade upp i, i Skellefteå. Man var inte superbra heller borta mot Brynäs som man vann med, efter straffar. Simon Ryfos gjorde mål där. Det var ju det, mellan det målet och det målet som Daniel sa: prickade in i krysset i powerplay mot Malmö. Hade det hade gått 114 minuter och 31 sekunder. De hade jättebra lägen Ja, men hade Rögle Varit i bättre form Så hade inte Adam Tambellini Missat sitt jätteläge Samuel Johansson Hade gjort något mål Simon Ryfors hade också gjort sitt Vad blir det, tjugonde mål Eller så, för säsongen Och Samtidigt som det finns andra lag som stormar fram Jag tänker framförallt på Växjö Så jag skulle säga att Jag är besviken på Rögle just nu Jag är besviken jag tycker det är för dåligt. Känslan är väl att eh, det hackar eh, ganska rejält på sina håll. Rögle har haft eh, en period bakom sig Jag är fortfarande inne i en period. Du kommer ju till det dagen när du har varit ute på träningen och, och, och räknat in eh, fåren i Röglehagen idag. Men det har varit en tid där man har eh, lappat lagat mycket i truppen. Man har eh, fått tillbaka spelare. Man har spelat nya spelare har fallit ifrån. Och det har eh, påverkat helheten på det sättet att liksom, eh, Röglets lägsta nivå eh, har sjunkit ganska rejält. Innan hade man ju en nivå, ett, ett normal läge och en lägsta nivå som var väldigt, väldigt hög. Det var det som gjorde att Röglets kunde eh, åka runt och ta, ta tre och bara liksom de, de satte ihop hyfsat så, så vann de ju. Nu har den sjunkit lite... Eh, och det syns ju på så sätt som, som i, i själva matchen och kanske framförallt i, i den här Malmö-matchen tycker jag. Ja, även, även mot Brynäs Borta när man höll på att tappa 4-2 ledning och, och tappa alla tre poäng. Och i andra perioden, andra hälften av andra perioden mot Malmö igår tycker jag att alltså man ser att Malmö som har ett sämre lag... Vill mer ärhetare, kommer först ur fler dueller. Malmö skapar ett par chanser innan de gör sitt ledningsmål. Så jag tycker det finns en del också att säga angående inställningen mot Malmö faktiskt, även om de är i någon slags form svacka. Um, det, Linus pratade att lägsta nivån har gått ner jag tycker snarare kanske att det är till högsta nivån som har gått ner jag tycker fortfarande att, att lägsta nivån är, är helt okej okay. alltså de här matcherna av Skellefteå borta skulle Rögle li lika gärna kunna kunnat vinna eh, matchen igår hade Rögle lika gärna kunnat vinna, tycker liksom inte att de, inte problemet kanske att de har kunnat göra massa misstag som de inte har gjort innan Ni, jag är med, mer inne på den teorin som du påbörjade så att de har en period av stökighet bakom sig med mycket skador vilket gör att en extrem belastning på framförallt deras första kedja. Och det känns inte som problemet, de känns ju fortfarande problemet är just nu att det är den enda kedjan som skapar någonting. Jag tror att i takt med att vi kommer dit, med att de får tillbaka spelare och får ihop det så är det rimligt att anta att att de kan lyfta sin, lyfta sin nivå. De har varit och hackat lite. Jag tycker att det finns en hel del logiska förklaringar till det. Ja, och sen, sen, det är ju inte så enkelt heller som att säga att okay, nu kommer nu kom Bristet och Tamburin tillbaka. Att det ska ge någon slags omedelbar effekt. Jag menar Tamburin har missat fyra fem matcher och, och, och Bristet har varit bort över en månad. Det är klart att de behöver tid på sig att komma in i det igen. Och Den här maskinen vi har pratat om som Rögle har varit när, när man plockar bort eh, delar eh, efterhand och det faller ifrån så känns det som naturligt att det, det kommer ta ett tag innan Rögle liksom sitter ihop, eh, tror jag, som de, som de gjorde för några månader sedan. Och sen ska man ju säga en sån som, som Bristet har ju fortfarande liksom strul med sitt det är ju inte att han spelar en match utan han är tillbaka på 100% han säger ju själv att han, han fortfarande lider av detta sen finns det andra liksom, äh, grejer som hackar äh, Moritz Seider gick sönder uppe i jävlen nu hade ju äh, Rögle tur i att äh, inte säsongen rök för honom när han brakar in i serien där äh, utan han äh, pratade med Christoffer Albengrip inför derbyt, han sa att äh, det, det rör sig snarare om liksom några veckor innan han är tillbaka igen. Eric Gellina eh, tränar knappt på is. Han spelar bara matcherna. Jag, var längre, jag tycker att jag ser honom hela tiden vid sidan av eh, när de har gemensamma ispass. Så det är uppenbart att han liksom inte bara behöver ett gympass då och då för att han är sliten. Det måste ju vara något han dras med som gör att han, han har dragit ner så pass mycket på, på träningarna. Eh, och Taylor Madsen följde från i derbit och fick man kasta in... Marco Kaspar från platsen in i laget. Alltså det är sånt här som, som är, är genomgående för ögledes senaste veckor. Känns det, som. det är liksom inte riktigt. Man får inte riktigt ihop det. det blir... Man tänker nu har de får tillbaka spelare. Det faller någon annan ifrån. Ja, det, det är det är struligt just nu, helt enkelt. Ja, jag menar, jag är den... Först som gärna liksom problematiserar eller hittar och försöker liksom belysa här kritiskt men jag tycker liksom sett till, sett till vad laget har gått igenom så har jag svårt att vara kritisk, liksom, att Rögle förlorar mot ett kanske så helst starkaste lag bortom mot Skellefteå. Jag tycker inte liksom att sett till den lagställning som Rögle sätter på benen där går det inte begär så mycket mer prestationsmässigt. Det är klart man kan säga att de skulle gjort, gjort något mål här och där men sätta ut det laget som matchar efter på bortaplan. Jag tycker att det är, det är svårt att vara alltför kritiskt. Jag tycker att de att, och det är tillbakakopplat framme, till liksom lägsta nivå att det kvittar lite. Vilka de skickar in så skickar de alltid ut ett lag som på något vis gör det anständigt och gör en anständig arbetsinsats och det jag tycker liksom inte att det, det är där det faller att laget har liksom halkat ur sina gäng och att göra misstag. Det är snarare liksom att det är logiskt kopplat till strul med skador under lång tid som har lett till obalans. Och det, kom, det, det kommer att bli bättre när de här blir lite varma kläder. därmed skulle jag gärna vilja lyfta liksom det här, om vi tar David som exempel, att eh, Rögle... Tog kommando från start där. Och det såg väldigt bra ut för de första tio i första perioden. Och sen så du skrev väl det i din krönika att det var som om Daniel kastade ut ett nät och fångade in Rögle i mittzon och drog ner farten och, och så. Sen var Malmö jätteduktiga på att liksom offra sig och, och täcka skott när Rögle jagade mål. Men Rögle's förmåga av att liksom förändra den matchbilden Eh, räckte ju inte till. Det var ju först tack vare för att man fick det där powerplayet där sa, gjorde ett, ett mål i slutet eh, som man lyckades eh, kvittera. Innan det såg det ut ganska. Eh, den matchbilden var ju ganska konstant. Eh, så jag vill ändå lyfta problematiken att man liksom inte lyckas eh, flippa tillbaka den matchbilden och liksom ta, ta ett större initiativ eh, innan det powerplayet som då kom i, i slutet. Ja, Det är helt rätt. Det har jag varit inne på här när vi har pratat också. att Du tycker att det, det, det har varit ett mönster innan också. Att matchbilder som håller på att glida röglar händer. Några grejer och händer som inte riktigt står i manus. Och det är ju ännu ett bevis igår på att röglar har svårt att liksom, hit, gräva fram en plan B längs vägen. Liksom. Malmö ställde liksom, sina, sina fem i mittzon och. och det kändes som om de stod väntan och det kändes som de spände ut ett nät. Liksom. Och det är klart att rörlig har chanser till att ja, men Jag tycker liksom rent strategiskt och, och strukturellt ser det inte ut som att Rögle liksom uppfinner ett sätt att, eh, att knacka ner detta. När liksom de första 6-7 minuterna är över de liksom flyger igenom överallt skapar chanser. Sen blev det en annan, helt annan match efter det. Och den, den nöten lyckades inte riktigt knäcka. Man ska inte underskatta tappet av Moritz Zajder heller. Alltså det är SHLs kanske bästa back som de har förlorat. Han betyder ju otroligt mycket för dem i liksom alla, alla delar i spelet. Passningsspel, fysiska, eh, hans offensiv. Jag menar han var ju stekel typ på Gävle innan han gick sönder. Um, när han faller ifrån och då med en Erik Gellina som, som uh, inte liksom är där han var för några månader sen uh, Så är det klart att påverkan på backsidan blir väldigt stor. Man får väl aldrig svar på det men hur mycket av liksom Jellinas framgångar går kopplat till, till Saida? Liksom? Han åker ju med på, som säger, Saida är liksom kanske den mest dominanta backen i hela Israel- um. Får man spela med honom varje match så, så, kommer, så kommer det inte gå dåligt. Och som du säger, Jelena tränar ju knappt. Så, så ska han ut liksom och, och tycker liksom att kanske att någon slags verklighet börjar kap, komma i kapp honom på något vis. Liksom, om man inte kan träna och bara spela match och så kanske lite um, delförklaring också. Ett par ord till då om Leon Bristöt. Han hade ju missat 14 matcher och kämpat sig tillbaka från sviterna efter covid-19. Hur tyckte ni att han klarade sig utifrån sina omständigheter? Bra, tyckte jag. Jag tyckte han framförallt i inledningen så väldigt spelsugen och pigg ut. Sen intervjuade jag ju honom efter matchen och han beskrev själv att han och trött lite i andra halvan av matchen. Och det syntes inte också att den gjorde det och det är väl ganska naturligt när man har varit borta så, så pass länge att man inte är äh, helt orkesmässigt men generellt så tyckte jag han gjort, gjorde ett pikt intryck. Men återigen det, det Bristet säger ju att han, han är tillräckligt bra för att testa och spela och så men, men han är ju känner sig liksom inte 100% utan det saknas fortfarande några för att han ska, han ska göra det. Och det är värt att ta med i den här ekvationen när man funderar kring hans liksom kommande, kommande match och kommande tid. Ja, Det gäller den bilden. Det är en hackig säsong för honom. Lite halvhackig säsong för Adam tambellini som också var tillbaka. Det är väl två av de spelare som kanske behöver de här 10-15 närmaste matcherna och börja göra sig slutspelsklara. Trevligt att, att se Leon kunna spela hockey igen efter covid-19-tradigheter. Eh, vi fick ju ytterligare ett, ett helt nytt ansikte också på isen igår. Joey LaLegia. Och jag fick ett infall så jag skrev ett brev till honom under matchen. Och den är publicerad i form av en krönika på hd.se. Jag fick en rådfråga därigenom liksom, om man kan skriva så här. För jag var väldigt osäker men... När du sa ja så uh, kör vi. Det gjorde du rätt dig för det blev väldigt bra. Sin, som jag skämtade om det är på läktaren. Synd inte kan läsa det bra eftersom jag är från Kanada. Ja. <laughs> detaljer, detaljer. Det var ju egentligen inte för honom. Det var ju till alla, alla er, 5043 åskådare som var tvungna att stanna hemma. Men vad tyckte vi om Joey LaLedge? Jag tyckte han var lite lik. Han är Ja, lite lik i, i, i stilen faktiskt och en, en väldigt uppseendeväckande plös med sina skridskor som ser väldigt gammaldags ut. Sen jag, jag intervjuade honom i, i när han kom också inför hans debut här, han gjorde första träningen i måndag så sa redan då liksom att han var ganska nervös, det är första gången han han testar på, liksom första gången han är i Europa överhuvudtaget. bytt om miljö helt. Inte spelat matchen. Mars förra året. Så, så nästan ett helt år utan matchande och, och gå rakt in i ett Derby. Och är väl också en, en bit. Han är ju en bra bit fysiskt från och liksom. Även när han också var 100% Han behöver säkert både träningspass och matcher i benen Innan han, han når upp det han vill vara Vilket också syntes på, på första träningen Så ja, det var väl en, en godkänd debut tycker jag Han hade väl någon, någon chans att vara ute och nosa på någonting i inledningen Men lite parallell med Bristet så ut Och, och um, krokna lite under matchens gång jag tycker det är svårt att ge en, en schyst bedömning utifrån hans omständigheter också Därför att skulle jag enbart titta på vad jag såg av honom och inte ha med någonting annat i beräkning Jag tycker det var ganska blek insats Men om man ser till att han inte har spelat match på evigheter och allt det du pratar om Linus så kommer det i en annan dagar Men lite Brady Ferguson vibbar tycker jag att man, man fick när man såg honom också så här Början svårt att komma in i det Och Brady har ju växt in i det Allt, allt eftersom Det är ju lite intressant alltså, du har väl de flesta av er som lyssnar koll på nu Det här hans eh, positionshistorik Men alltså Rögle har ju värvat en formad Joel Aledja som är mest bekväm Och har spelat mest de senaste säsongerna På backpositionen eh, Det är ju väldigt speciellt Jag har satt för några poddavsnitt eh, Eh, sedan liksom, och, och säga om vad, vad Rögle skulle vara och kom fram till att de vill nog ha en back och, och två forwards jag skulle vilja ge mig ett halvt rätt back på backpåsskjuden <laughs> är inte det rimligt <laughs> det är lite Lex Jesper Jensen så jag fattar om äh, Mattias Hjelm vill ge dig, ge dig poängen. <laughs> det är inte bara Jensen som får skjuta långskott i den här podden tycker jag nej ah, det är sant men eh, nej, man, man ska väl inte man ska inte dra för tidiga växlar växla av någonting. Men eh, han ser ju ut att ha speeden i alla fall. Eh, sen, det är möjligt en extremt tidig spaning. Men jag skulle ju gissa att det är mer en, en spelare som breddar på sikt än som eh, spetsar. Jag tror ju mer att det är en, en eh, liksom, som du sa Brady Ferguson än liksom, Daniel Sav. Eh ingen så här, liksom, omedelbar, liksom shining direkt det är liksom det löser inte om honom det att, att det går inte att bedöma hans kapacitet det blir lite löjligt att göra det när han har inte spelat sen i mars men jag är ändå inne på att, jag att, säga att, det här, att det ser inte ut som en spelare som kommer att, liksom, att ta ligan med storm jag vet inte om det säger någonting alltså att man stoppar in honom då med Brady Ferguson och Taylor Matson med tanke på den liksom kedjans egenskaper och uppgift istället för att stoppa in honom högre upp i hierarkin antingen har det med, med rollen och vad man ser framför sig att han ska tillföra eller så var det helt enkelt ett, ett sätt att sätta in honom i, i en miljö där han kände sig bekväm och, och liksom få ett första steg in i SOL men ändå jag tror att det var en no-brainer här faktiskt. De två första kedjorna när Tambellini och Leon är tillbaka. Då har väldigt svårt att se. Då ska det vara någon, någon riktig superstar som kommer hit och, och petar ut någon från dem. Det är den ena faktorn. Den andra är att jag tror att var det lättast att sätta ihop honom någonstans. Jo, det är med två transatlanter som har hela språket- Ja men på det du sa där, genom toppkedjor och så och transferfönstret som stänger om, jag var blir det, tio dagar ungefär nu. Röglö har ju fortsatt aviserat att de vill eller sonderar marknaden i alla fall efter en, efter en värvning och då är det ju en center som ska in i så fall för bakom Simon Ryfors vad gäller producerande centra så är det ju trots allt tynt. Så enkelt är det. Och tänker på lång sikt om Rögle ska eh, tävla om liksom SM-guldet längre fram i vår. Så är det väl på den positionen man, man behöver kika just nu för att och staga upp lite grann. Med någon som kan på riktigt bära en, en annan linje då kanske bakom, eh, bakom Röjfors. Eller vad tycker ni? Jag, jag fortsätter på min styrnackade linje. Jag tycker ju inte att de ska värva mer. Jag... Jag, jag fattar inte riktigt detta i, i dessa tider De har ju ett lag för att konkurrera De behöver inte ha in någonting mer Det är ju, får de tillbaka skadade spelare Jag tycker det är, äh, det, här är det här är en punkt jag inte alls överensker på Stanna, stoppa Kör på det ni har Lägg inte fler krut och kulor på, på någonting mer jag är väl kanske mitt emellan er Jag tycker nu också att är det Någonstans det brister så är det väl På producerande centersidan Men jag tror jag skulle bli väldigt förvånad Om, om man så här I, i absolut sista liksom Gräver upp en, en avlastare Till Simon Ryfors en, en spetscenter Gör man det då är, Jag har ingen insyn direkt i hur Marknaden ser ut Men det är ju sällan Historiskt som man går och hittar liksom en nyckelcenter de sista dagarna innan transferfönstret stänger. Det brukar ju finnas en anledning till varför folk är lediga så här i års. Även om denna säsongen är väldigt, väldigt speciell. Men det är klart att ska man, liksom, ska man vara en guldkandidat hela vägen in. Då är det tveksamt om... Det är väl där frågetecknet finns. Räcker det att ha Simon Ryfors och bakom honom får man väl ändå säga tre knegarcentra, centra Otroligt hårt arbeten, men inga, inga lirar. Det är knägar centra. Kan lösningen finnas i truppen då i form av Tambolini som har spelat center innan? Det funkar det ju bra det. när han gjorde det. Sen har man ju konsekvent när han väl har varit frisk spelat honom på en kamp som man vill ju inte ha honom som center. Men jag bara vänder och vrider på argumenten här. Det, Tambolini var ju inte direkt dålig på den positionen i början av säsongen. Där... Det en punkt som jag tycker är bra att du tar upp, Linus. Men jag vill också bara <laughs> återigen titta på vilket lag är det som har gjort flest mål i serien så här långt. Ja, till numeraren är det Rögle och Växjö. Men Växjö är en match mer spelad. Rögle, trots de två senaste matcherna, har det högsta målsnittet. Alltså väldigt marginellt, men ändå. Det är så. Varför skulle de inte kunna klara att gå hela vägen med tre knäga centrar och Simon Ryfors? Där man har visat så här långt, tre fjärder där inne i serien, att, att man faktiskt gör flest mål. Men det är ju sällan man får någon SM-guld för att man är bra eh, i den 22 omgången. Man ska ju in i, in i ett slutspel, alla lag, där det kommer att bli en annan sport och där andra lag som har hållit på med detta sedan här, den här så kommer att växla upp och ge ett motstånd som förmodligen man inte ens kan liksom ana vid den av nu. Det kommer, det kommer att ställas andra krav om man ska gå hela vägen. Så logiskt enkelt är det ju inte att bara för att man har gjort mest mål efter 38 matcher så är man liksom laget som tar bucklan. Eller? Nej, men det är inte heller så logiskt att bara för att man värvar in en spetscentr till att den kemin och allt ska klaffa, att det kommer att leda till ett SM-guld. Nej, absolut inte. Jag, inte, jag, jag, jag tänker nog i, i mångt och mycket som du, uh, Hjelm, att uh, det, är nog, de, det är inte läge och, och det tror inte de gör, eller liksom, chansar. De har... De har byggt upp någonting som är väldigt, väldigt starkt. Och som bevisligen de kan ta sig rätt så långt. Men jag tror men med nuvarande personal så är nog enda frågan liksom om Anton Bengtsson eller eh, Tambelini ska vara center. Eh, för att, att Brady Ferguson och Mattias Sjögren ska vara det är, är glasklart. Eh, sen är det frågan om vad de, vad de får ut mest av folk om Bengtsson eller tambellini ska vara det. Och jag tror att... Vill man få ut maximalt så, så tror jag att det är så som de har det nu. Att Bengtsson är centrum och Tamblyn är ytterför. Jag tror det är det är där de, de landar i att de får, får ut mest av varje. Men ni är kanske nyfikna sen på um, hur, hur fem år och sånt så, Det hade ju varit intressant förredning. Alldeles strax, det här för bara osökt, det här vi pratar om, med in på en liten spaning och en liten litet ämne som, som är kopplat till detta. Jag tänkte att vi skulle prata om, eh, vi pratade om från liksom, ett eh, avsnitt sen första kedjan och om rögle är beroende av den eller inte vad gäller produktion. Jag tänkte det är vart att vända, det något vart till och kolla, kolla då, jag har kollat lite på rögle senaste, Tio omgångar, nu ska ni som lyssnar och, och, och ni också Daniel och Mattias veta att det diffar ju på, på antal matcher som spelarna har, har spelat på de här senaste 10 omgångarna eftersom det har varit så många som var skadade. Men ändå om man tittar på senaste tio matcherna. Eh, poängproduktion så är det alltså eh, Ryfors nio, Sar nio, Everberg 8. sen Saider och Hansson två backar på vars sju och sen Brady Ferguson på fem. Och sen Eric är Eric Jelliner också på 5. Så det är en farvar som slås in på toppskydd där förutom den trion. Och det är Brady Ferguson som gjort fem poäng varav 4 sist. Och sen Steamhardt om man tittar på mål: eh, Ryfos 4, Saar 4, Evobike 3, Tamberlini, Saidor, Bengtsson och Hansson vars 2. Apropå det här hur mycket den här faskedjan betyder och det jag har om innan är Rögle beroende av den eller finns det liksom backning, backning bakom det kan man inte ha funnits riktigt men det kan finns framöver när flera spelare kommer tillbaka, vad tror ni? Jag hade siffror förra, förra veckan som liksom indikerade att, att de rent produktionsmässigt står de inte faller med den här första kedjan men känslan senaste tiden är ju ändå att, att släcker du första kedjan så vinner de mot rögle för då gör inte röglarna några mål det är ändå känslan, den är ju Otroligt dominant för tillfället Mot Malmö kändes det som att det bara var de som Skapade chanser Jag pratade själv med Daniel Sar i lördags Efter matchen uppe i Skellefteå och frågade, liksom, Finns det en bortgräns För hårt man kan matcha liksom känns är ju att de får Vi skrattade nästan i slutet av matchen Mot Malmö igår liksom, Spelade varannat byte den, den, den bär ett otroligt Tungt lass För tillfället i alla fall På alla tänkbara sätt jag tänker att vi kanske ska lyssna in vad, vad Mattias Sjögren har att säga om bland annat det här Daniel. För du, du har ju intervjuat honom. Ja, äh, ute i Katena idag ska jag återkomma till äh, träningsrapport. Men äh, jag fångade Sjögren och äh, ställde frågan kring, resonerade kring att liksom, SHLs målgladaste lag har ju faktiskt bara gjort ett mål, de senaste två matcherna det kom i powerplay mot Malmö så två raka matcher utan mål i spel 5 mot 5 och frågade honom om vad är, liksom, vad är skillnaden i det här gänget nu jämfört med när liksom målen dansade in till höger och vänster och då svarade Sjögren så här. Kännsmässigt så skulle jag säga att det är ganska så likt när målen trillade in men målen trillade inte lika lätt in för oss vi har som igår mot Malmö senast och även Skellefteå. Väldigt, väldigt bra lägen och gör mål och borde ha hängt i den. Men eh, det gör det inte riktigt. Eh, mot, det som ut lite grann. Eh, både rent otursmässigt och, och, och sen kanske lite ofokuserat i de lägena. Kanske blir det lite omständigt också runt kassen och försöker göra det för svårt för oss själv Sen att vi måste sprida ut mål, målproduktion också. Det är inte bara eh, första kedjan som ska göra målen utan... Eh, alla måste bidra i alla matcher också. Så att försöka få igång fler spelare som gör fler mål. Ni har förlorat två raka där. Hemma mot Malmö nu. Svider kan jag tänka mig. Har du någon snabb teori om varför ni inte riktigt har fått det att funka mot Malmö så här långt? Jag tycker att två olika matcher hemma Den Första matchen var dålig energi tycker jag. Vi spelar omständigt. Igår var det bättre energi, skapa väldigt bra lägen. Men det kanske är det lilla sista eh, derbygrisheten från vår sida runt kassen som är skillnaden i, i, för oss i vinsten och förlust. Igår i försökte vi ha är tillräckligt bra chans för att vinna den match, men var lite grisiga framför målet och, och, och leva ut lite mer eh, som man oftast gör i derbymatcherna så, så vinner vi den matchen. Tre fjärr av grundserien är spelad Ni har mött alla lag tre gånger och nu börjar sista fjärr eller till sist.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 Ja, vi befinner oss i ett läge vi vill vara i. Vi är ett topplag. Eh, eh, men bra självtroende. Eh, vi vet att vi, vad vi kan om vi vill visa att eh, hela säsongen i stort sett att vi är ett väldigt farligt kapovet lag att spela liksom, i, i, i, i båda, båda ändarna. Så att, eh, vi har bra självtroende och eh, ser verkligen fram emot sista, sista fjärden. Ja, Daniel, där, där hör vi alltså, eller hördes snarare, för använda Tempus, Mattias Sjögren. Prata om just det att det kan inte bara vara Första kedjan som ska producera Utan även de andra Kedjorna Behöver finnas med där Och att som vi var inne Tidigare på i, I den här podden är ju Att också han tycker att egentligen Så är det inte så att man skapar mindre Nu utan det är att pucken Inte riktigt vill in Så ja Han sammanfattar det med, med sina ord där Just det Ja, nu undrar ni som lyssnar, vad är det som händer? Varför stakar hjälmen sig fram genom det här? Varför flyter det inte bara på? Linus sitter och tar sig för ansiktet och Daniel håller på med någon slags in- och ut zoomning med blocket mot kameran <skratt> över nätet här. Så det är alltså Linus lånade träningsrapportsblock. Han har ju helt tappat det, han är ju fastnat i det här digitala skitet. Här är det riktigt block med, med, vad heter det, spiraler i kanterna och penna och papper. Gott är det! Så ett riktigt det det Nobelblock. Ett riktigt Nobelblock. Jag har varit på träningen idag, det var en kort historia som de flesta träningar just nu. Och fick uträtt det mesta. Inför matchen mot Malmö så kom ju då Adam Tambellini och Leon Bristet tillbaka efter skador. Och på denna träning tränade då Adam Edström och Olli Pallola för fullt. Och jag pratade med Christoffer Alvengrip efteråt som bekräftade att båda nu är tillgängliga för spel. Det innebär att skadelistan består egentligen av två namn Det är Moritz Seider som är borta några veckor till Linus var först i världen med en stadig skaderapport där igår, tisdag Först i världen, det är tru ja, Det är ju flitigt citerat i Nordamerika till och med Ja, absolut Och den andra då som är skadad är Taylor Matsson Som gick av efter första perioden mot Malmö Och som satt på läktaren men och han är enligt Kristoffer Alvengrip spelar inte veckans två matcher mot HV och Luleå, men därefter så tror han att han är tillgänglig för spel efter uppehållet som sen följer efter lördagsmatchen. Vill du veta hur de spelade? Ja, ja, det tycker jag kan vara rätt så alltså behagligt. Ba backsidan kan vi egentligen skita i för att Jelina tränar inte då, men han kommer att spela imorgon vilket innebär att backsidan ser ut precis som vanligt. Det är inte mycket ord om kedjemässigt är det inte så mycket ord om två av kedjorna heller för att den, de är som de har att innan, det är Everberg Ryfors, är ju intakt och Bristet, Anton Bengtsson och Tambelini också intakt sen är det två nya enheter och man kan väl säga att detta har då drabbat Linus Jodin som har halkat ut och även nej det blev ju bara han eftersom Tida Matson också har fallit ifrån. Så ena av innehåller Olli Palola, Mattias Sjögren och Joey LaLegge. Palola, Sjögren, LaLegge. Och den andra kedjan är då Erik Andersson, Brady Ferguson och Adam Edström. Så där kan man väl säga att Erik Andersson spelar på Matsons plats. Det har varit rätt mycket. matson Ferguson, Edström tidigare. Väl. tycker att nu börjar... Laguppställningen ser ut som man förväntar sig Igen i Rögle Och det är nog bara En, en tidsfråga Förmodligen inte så lång tid heller innan Vi också kommer att se eh, laget Växla upp När de kommer in i, i timing Och matchtempo och allt vad det kan vara Så intressant också att få se Olli Palola igen Med långt Ava eller Daniel Palola Ja Nej ja. ja. ja, men han är ju en, en spelare som man förväntar sig mer av. Och kanske är det till den här sista fjärdedelen som vi kommer få se en högre växel hos honom. Ja, jag är ganska, ganska övertygad om att de från början såg Pallola som en given spelare i två av de producerande bästa kedjorna. Men där är jag inte. Ehm, där är jag inte kvalitetsmässigt, tycker jag. Ehm, jag tror att de har lite grann. Det ska inte förvåna om strukturen ser ut ungefär så här när man kommer till slutspelet. Ryfors-kedjan kommer de ju inte att röra såklart. bänkt som tabellini det känns som det känns som liksom forward 4, 5, 6 på, i hierarkin. Och sen har man två lite, liksom, lite rakare kedjor på något vis. Lite mindre lir, lite mer raka rör. Min känsla i alla fall. Kan vi, kan vi ändå stanna lite vid backsidan, hör nu Och bara prata lite grann om Samuel Johannesson. Det kan vi göra. För att jag tycker att han har nått liksom en helt annan nivå i sitt spel än vad han gjorde innan den här utlåningen till Kristianstad. Och hans liksom uppväxling tycker jag också har medfört lite ökad, inte nu när Saida är på skadelistan, men, men så småningom när han kommer tillbaka ökad konkurrens För jag tycker att som, som Johansson spelar nu så hade man inte kunnat plocka bort honom. Då tycker jag snarare att eh, Johansson skulle vara på sex backa, att man hade fått plocka bort Eke eh, Så pass bra tycker jag att han har varit. Eh, så det, det är ändå någonting som har rört om lite grann för mig, eh, hans Uppväxling. Jag är helt enig där med att jag också tror att det är Lukas Ekerstor Jonsson som får, får jobba för att vara inne på sexpackar när Saider är tillbaka. Det, det finns en del, del kvar att önska där av Lukas Ekerstor Jonsson emellanåt. Ja, jag tror det var du och jag som diskuterade igår eller apropå Johannes som jag menar man har en spelare som förra säsongen visar hur bra han är och liksom vilka steg han tog. Han har liksom tagit den här utlåningen uppenbarligen på rätt sätt. Alltså både rent spelmässigt men också mentalt. Det är ju inte, det är ju inte helt enkelt att ta det steget ner i allsvenskan. När man har gjort liksom SHL säsongen innan. Och, och alltså ta det på rätt sätt istället för att gå ner sig. Han har kommit tillbaka och liksom visat till tränarna att, här, oj, kolla på mig. Nu, nu, nu är jag tillbaka där jag var, kanske något tack upp också. Och, och liksom säga till honom nu att nej, tyvärr du, du får inte, du är på bänken igen, eller du, du är sjundeback. Det är ett jäkligt tyft beslut att ta alltså på, på ganska många plan. Johan är som så här, så är det väldigt svårt att se att man skulle plocka bort honom helt enkelt. Jag håller med. Jag tycker att han har varit Trulis bästa back både mot Forlefteå och nu. Jag tycker också att han har hittat ett, en, en, en annan nivå i sitt spel. Jag sträcker mig så långt att säga att man inte kan ta bort honom nu. Ja, klart han kan spela sämre såklart men i det skedet, så som det ser ut nu, så tar man bort honom nu då, då har man ju liksom bestämt sig att sex andra ska spela. Liksom. Då skulle man ju släcka honom. Han har ju tagit så är utmaningen kommit tillbaka starkare och bättre. men den tajmingen han har i spelet nu. Han hade väl tre kanonchanser mot Malmö. Han har nått jättebra läge på i Skellefteå också. Det får han för att han fattar kloka beslut och för att han har ett, ett spelsinne som faktiskt överstiger de flesta backarnas i den, i den truppen. Så där har de ju faktiskt man har fått bida sin tid men om har faktiskt matchat fram en back som, som är en tillgång som verkligen sticker ut. Så att han är nog i på sex backar för att stanna, det, det tror jag. Det, du sa det då när han skapar chanser, det vill jag det jag tycker, ja, det, det säger jag väl kanske sig själv men att han kommer till de här lägena eh, talar ju liksom om en eh, spetskvalitet. Att han lyckas tajma in de här anfallen och hänga med upp. Och får, alltså, I rätt ögonblick och så kommer de här öppna, öppna lägena. Men eh, det är väl klart att när han, han måste ju bli bättre att ta tillvara på dem också. För det är helt, helt öppna chanser som, som många gånger ska vara, ska vara mål. Och flera gånger har jag till och med bommat bomattkassen om jag minns rätt har inte träffat mål så kan han liksom vrida på det lite och vara mer klinisk så kommer han ju bli en ännu större offensiv tillgång, ett offensivt hot och det är den spelstilen han vill ha Du, det låter som att han ska göra en Ryfors Ja men ingen dum liknelse alltså, lite det här kommer till chansen, och är där det händer men eh, Ryfors tidigare säsonger har liksom har varit något litet som saknas eh, för att det ska lossna jag säger inte att Johansson ska ha 20 mål per säsong men när man får de här öppna lägena så, så kan man ju antingen skjuta för mål eller kanske skjuta för retur eller någonting som skapar något i ett annat läge. Och nu känns det som att han är någonstans mitt emellan så ett kliv där till så, så kan det på allvar bli ett riktigt stort offensivt hot och en huvudvakt för, för motståndarna framöver ja Det är ju det enda man kan skalla, det är ju hans, alltså rätt sopiga avslut får man väl vara kritisk att säga, men hur superchans det går. men jag tycker också att till hans svar att han är jag ser, liksom komplett, äh, även i i försvarsspel, så att nej äh, det är nog en, en topp 6 pack för stannaren. Sopiga och avslut. Ja, det fanns, ja, fler, det, som det, det fanns ju fler som hade sopiga och avslut än han i så fall. Ja, det är klart det var. Men han är ju en liksom hur ofta får du tre jättechanser att göra mål och, och liksom lägger dem i magen på målvakten eller utanför? Det är ju, vi får ju balansera. Vi kan inte bara hylla. Vi måste ha en sund blandning av eh, ris och ros. Det är för övrigt ett eh, underbart uttryck, ja. Någonting är sopigt. Ja. <laughs> elak. Ja. Lag om elak, bra nivå. Lag om elak, det är ju en tågsågning. Sopiga avslut. Ja, men det är lite Vad va gör man av sina sopor någonstans? Spara man på dem inte? Ja, men det känns kunna sagt katastrofala och sånt också. Det, detta är, ja, det är ett bra uttryck. En nivå under katastrofal alltså. Ska skaffa den här fem betygsskalan. Alltså fem katastrof, fyra sopig. är ja, riktigt usel. Två dolly. Och do dolly, ett normal Okej, okay. uh, hur går vi vidare från det där då? Får man kasta in en uh, snabb spaning? Nu har ju Rögle spelat tre matcher mot alla lag. Uh, har ni koll på hur det har gått mot uh, lagen? Vilka har Rögl... Vilka har reglar full poäng mot? Ja, det vet jag eftersom jag kollade upp det igår innan jag pratade med Samuel Johannesson och skulle blicka framåt mot hv matchen så de har ju full poängare mot HV71, det vet jag. Och ett lag till? Linköping. Nej, det har de inte full poäng mot. La, la, la Oskarshamn. Just det. Det hänger inte med på bilden. Nej. Så låter det när man är Oskarshamn. Oskarshamn. Mycket trummor. Gått Enormt nerverande för övrigt. <laughs> Men, ja. eh, man kan väl säga att det laget som du faktiskt har gått sämst mot så här långt som jag har räknat rätt är Frölunda. Där har du regel 3 av 9. Eh, näst sämst har du gått mot Läxan. Och Malmö. Och Väken. Där har du regel 4 av 9. Eh, det är väl de fyra lagen som Röhle har eh, minusstatistik mot. Fem av nio poäng har Rögle tagit mot Brynäs. Sex av nio poäng har Rögle tagit mot Skellefteå och Linköping. Sju av nio poäng har Rögle tagit mot Luleå, Färjestad, Örebro, Djurgården. Eh, vad Ja, men det känns lite grann som att man har fått in Robert Gustafsson i, i studion här Varje lag ska du ta på dess rätta dialekt Linköping mm. Precis Ja nej men det var hela listan Förlåt du får ta det en gång till tror jag på fyra poängarna Nej fyra poängarna, vilka var det sa du? Alltså man har minusstatistik mot Malmö, 4 av 9 läxan 4 av 9 Eh, Växjö 4 av nio. Och Frölunda då sämst tre av nio. Det är de fyra lagen som de har minst statistik med. Man har ju förlorat två udavmatch Mot Frölunda till exempel De har haft lite strul mot Leksand har haft problem mot Malmö Förlorat två raka hemmamatch mot Malmö eh, Det är ju vissa lag som man har fått känslan Har eh, liksom slagit in en kil Eller liksom Bråkat med dem på ett sätt Som de inte riktigt har kunnat hantera Och det, det går väl igen när man, när man Tänker tillbaka på de här matcherna Ska vi fortsätta med tabeller? Tycker jag. Järn, yeah, du sa att Rögle leder serien. Det gör de faktiskt inte för det. Växjö och Läkes. Ja, det kanske jag sa. sa jag att de leder serien? Ja, det var ju slarvigt. Men du har fått halvt rätt. För tittar man på snitttabellen så är Växjö och Rögle eh, på eh, samma snitt. 1,95 poäng per match tar de. Och i detta tempot kommer de att ta 101 poäng var så vi kan väl plöja igenom denna lite nu när det börjar dra ihop sig mot sista fjärdedel. Det känns ju veckorna och omgångarna rullar på här, Men snart så kommer vi att vara mitt i liksom en SOL slutspurt med allt vad det innebär. Och positionera sig och få hemmaplansfördel i kvartsfinal och allt sånt. Så det, vi kan väl ordna lite om topp 6, mittenskikt och, och bottenskikt. Eller? Ja! Ja, men som jag sa, Vechorögel är ett av två där, och sen så är det Liljo 3. De har 1,84. Frölunda 4 på 1,79. Örebro, sen då 1,76. Och sen då eh, Formkurve, Kometen, 1,72, just nu sexa. Så det är det ser ut i eh, topp 6-kampen just nu då. Jag tänker, som jag sa tidigt också. I det här avsnittet att Växjö ser ju allt starkare ut för varje omgång som går. Det såg man inte riktigt komma för en tid sedan att de skulle ta i kapp och gå förbi Rögle. Eller vara i kapp på samma som Rögle. Jag ska inte se fel igen då. Och sen så har jag i tidigare på det avsnittet också varnat för Örebro. Och jag fortsätter att göra det. Jag tror att Örebro kommer att fortsätta sin vandring uppåt här och, och närma sig i den där snitttabellen en sak som slår, men är det inte lite det här liksom eh, för, alltså man pratar alltid om att någon drake ska falla och det har ju HV gjort med, med besked och sen kanske man trodde att Färjestad skulle vara på topp 6 men annars känns det ju som att det är inget lag som är där nu som man blir liksom chockad över heller Alltså, är ni med på vad jag menar? Det är det lite som man kanske förväntar sig inför säsongen att de här lagen skulle, skulle vara här uppe, till, till väldigt stor del i alla fall. Ja, kan man väl säga. Jag tycker det är en skel att liksom, topp 6 kampen känns halvt avgjord redan. Det är tio poäng mellan sexan och bro, 7 sjuan Lexan. Det är en skel att så många lag är så långt ifrån som typ då Färgstad och Djurgården är och att flera lag har liksom, i, i botten. Men nej, är, är rätt. ingen skräll att liksom just de sex lagen kanske ligger, ligger där. Jag vill ändå säga att jag är något överraskad att Växjö ändå är så högt efter deras fjolårssäsong. Och kanske även inledningen av den här säsongen. Jag trodde inte riktigt att de var så här bra. Jag håller med dig och jag tycker att de är lite, man underskattar dem lite för att man, jag tycker ju inte att de är så späxiga när de spelar. Det är inte så himla roligt, det är ganska tillknäppta matcher och de vinner mycket. Men de samlar på sig mycket segrar och man tittar, de har gjort lika mycket mål som Rögle och de har, de har ju liksom fast med glödhet i målet. Men de, de, är, de, de smyger och de smyger med... Kan man smyga med stadiga steg så känns det som att de gör det. Håller med. Ska vi ta nästa skikt? Ja. det. Sjö, till 10, då har vi då Färjestad. Jag sa ju att Skellefteå hade 1,72 i snitt som är sexa, Färjestad som är sjua då 1,51. Precis som du sa i talade så skiljer det mycket där eh, i, i snittet från sexan till sjuan. Eh, sen är det tight till läxan som har 1,50. Och sen då eh, Djurgården 1.32, ett nytt hopp. Och eh, Malmö 10 i den här snitttabellen på 1.15, eh, ytterligare ett eh, hopp där. Eh, så Malmö var ju djurbo inför eh, derbyt igår va? Eh, men om mm. man tittar på snitttabellen så, så är de nu liksom hö, högre upp. Än vad, vad ordinarietabellen visar så att säga. Så där har vi det gänget. Eh, vad tror ni, finns det något, något av de här eh, 7-10-lagen som kan blanda sig i en, eh, en liksom SM-final platskamp senare, eller är, det, är de inte tillräckligt bra, helt enkelt? Det låter ju absurt att säga det här, men, men det finns ju ett lag av de här som har en hög högsta nivå, det har vi sett under ett antal matcher, och det är ju Björn Hellqvists läxan. Man ska inte räkna bort det laget, även om man Nog kan tycka som helhet att ah, Så snabbt ska det inte kunna gå och förvandla Ett Leksand som Varit på Dekus under så många År men de har Ju en ruggig spets i det Laget och får de träff på målvaktssidan Också så ah, jag vill inte räkna bort dem Man skulle kunna vara lite tidigt Ute och blicka mot slutspel för man Men för Växjö har gjort ett ryck i, I toppen där det är ju åtta poäng I trean muligår Det är ju rimligt eller liksom troligt att de kan komma ett och två. vilket innebär att de då får möta play-in-lagen i en första runda i slutspelet och det finns ju risk att det kan bli, det kan bli Leksand det kan bli Färjestad och det skulle kunna bli Malmö som har några matcher mindre spelare som skulle kunna klättra upp och liksom blanda sig, det skulle kunna vara så att play-in-lagen som möts är liksom Leksand Färjestad, Malmö, Djurgården kanske Mm. Kanske, inga, kanske ingen liksom, det, det kan till och med vara så att det, är liksom, att det blir en marigare utmaning än att möta liksom, de som kommer om 5-6 motståndare där känns ju på förhand just nu som Djurgården ja. Om Rögle ska få välja något lag Men vi kanske ska vänta med den spekulationen Kanske jag kan knyta an till den i alla fall. För Malmö som sagt är 10 i den här De får De förväntas ta 60 poäng. Eh, lag 11 och 12 i snitttabellen just nu är Brynäs och eh, Oskarshamn. Eh, och de, Brynäs har de samma tempo på poängen. Eh, tar de också 60 poäng och Oskarshamn 59. Så i snitttabellen i kampen om tionde platsen då. Eh, tight. Så att det, det finns en chans att det blir väldigt jämnt i slutändan när alla lag till sist står på samma antal matchform. Alltså. Ja men det väl det som man har, har förtjänat. Det är inte, inte otänkbart att Linköping HV får gå en match från vem som ska åka ur resuellt. Nej precis. Alltså Oskarshamn 59, 1,14 på 12 plats då tar de i antal poäng i snitt per match Och sen lag 13 Linköping 1,05 poäng per match Och lag 14 HV71 fortfarande sist i den här snitttabellen På 1,03 Ja jag, jag, in, Ingen kan ju vara säker Men jag, jag vet inte Tittar man på Oskarshamn Så har de ju lyckats blikta till Och ta några seger efter, seger efter den här Historiska förlustsviten de hade Alltså det och de lever inte heller under samma press som HV71 och, och Brynäs framför allt. Och det vore ju också en, en, en bottenfinal av Guds nåde. HV Brynäs som ju spelade SM-final bara för ett par år sedan kanske får göra upp om och hålla sig kvar i SHL. Brynäs har ju dessutom fortsatt skador på, på viktigaste spelarna. Och har, en, har bara en Funktionell målvakt Höll jag på att säga men, men jag vet inte jag, tror nästan, jag skulle nästan säga att precis nu har och Stefan Lund ska vi säga Lillis Lund har ju ändå vunnit ett par matcher Med HV71 sedan han tog över Så Just nu skulle jag nog faktiskt ranka Brynäs som Bottenlaget och det är där de ligger just nu Även om de har färre matchspelade Ja och HV har ju dessutom Nu i dagarna liksom Attackvärvat För att Förstarka truppen. De inser ju också att det här är, håller på att gå åt skogen för dem. Så de, de gör ju vad de kan i, i de här pandemitiderna också. När man ska hålla i slamparna så, så verkar ju de gasa ganska ordentligt om man säger så. Eh, ska bli intressant att se om eh, Lillis lundar förordning på HV slut. Jag, jag tror väl liksom att det kommer. Eh, jag tror inte det blir Malmö som får kvala. Jag tror snarare kanske att det blir en kamp mellan. LOC och LOC Brynés och Oskarsson, kanske. Ja, det är de, det, ja, jag tror också då. Det. Det, det är mellan de tre lagen. Två av dem hamnar där, tror jag. Om man får spontant skälla dem. Tre värvningar, men är, är det inte bara mög de har värvat dem? Det är kanske ju så som ja, Men det har ju panikstämpel, såklart. Alltså sådana här. Det är, det är ju. Äh, också i efterbry i, i Lila ja. ja, men i de här tiderna också så blir det ju men visst HV har vi haft under många säsonger byggt upp en stark ekonomi med med ett jättestort liksom, med eget kapital och så som man får säkert få nalla av en del nu men det är, det är uppenbart att man försöker med alla medel som krävs ta sig ur den här situationen och det är ju säkert ett lag som är helt Alltså skulle Låskarshamn hamna i ett kval så är de ju eh, nog ganska mentalt förberedda på vad det innebär. Eh, skulle HV hamna där däremot så, så står de ju inför en otroligt liksom, ovanlig och ovanlig situation för dem som klubb. Jag tror, det hade varit, eh, jag tror de hade fått strul med allt, allt vad det innebär och alltså, så mycket som är på spel eh, i, så, i ett sådant läge. Så är det! Då har vi gått igenom hela tabellen. Var intressanta utläggningar från er tycker jag är spännande att blicka framåt och spekulera också. Vill ni, vill ni ha några fler läsarsynpunkter eller ska vi hålla det till nästa veckas avsnitt kanske? Jag känner att jag måste hålla liv i min vitt, vitt, vitt följetong. Ja, då, tar vi, då tar vi den. För att jag har fått två mejl på temat. Jag, jag gillar att det inte finns någon lösning på detta. Att spekulationerna går vidare. Jag har fått ett mejl här från Anders Johansson Årbonde som skriver eh, eh, Vite, vite. Ja, kanske är det det franska uttrycket för snabbt, fort, som ibland hörs. Kanske någon kanadik som tagit med sig uttrycket. Eh, tack för alla bra och innehållsrika avsnitt. Rögle podden för säsongen. Så jag fått ett mejl från Tommy Stitsvig som skriver I matchen mellan Rögle och Brynäs i veckan så hörde jag vitt, vitt, vitt i samband med en avvaktande offside för Rögle ställ så att spelaren skulle vända ut från zonen vitt matchställ. Sen om det var sagt till, eller om det var något annat vet jag inte till hundra procent. Hatten av från bra podd. Och den tredje personen som jag blandade in i diskussionen det var Mattias Sjögren idag som kom gående på att splitta som man höll på att gå in. Men det är ju ingen lek idag när man har såna här värmegrejer. Värme det var värre när vi var unga i hjälm och vi skulle sitta in vår nya mikron 10.90 med blöta men ja, Det är andra tider nu. Det är andra tider. Men jag frågade Sjögren då och han hade inget heller bra svar. Han undrade liksom han skrockade lite så hörs det något från båset så är det nog Cam Abbott som skriker och det hörs hela vägen till, ner till havet utan, utan mikrofoner. Men alltså, han, han skulle lyssna lite imorgon så han och, och se om man kunde bidra med någonting. Men han, han, han, han uteslöt inte den här teorin med, med wheel, wheel, alltså rulla rulla som som förra veckan men. Vi låter den här diskussionen hänga kvar, eller? Ja, det kan inte vara någon från restaurangdelen då som gör en extremt aggressiv beställning av måltidsdryck. <laughs> ja, möjligtvis som det är innan 2000. Ja, precis. <laughs> 1959, har ni hört någon skrika? Vitt, vitt, vitt! Så, ja, jo, jag gillar din teori, Linus. Den bannar mig inte sämst hittills. Jag måste bara få fråga er, har ni hört det här. Hör ni det där ni sitter jag hör så dåligt så jag hör ju inte det men har ni hört det vitt vitt vitt? Nej. Nej. Det gör det hela ännu mer mystiskt och roligare. Tack. Det kanske bara är någon som har dragit igång en, en, ett drev här. Det kanske någon som mejlar bara och tänker nu ska jag se om de här tre idioterna nappar på vad som helst. <laughs> nu sitter vi här efter fyra avsnitt. Två av de idioterna har gjort det i alla fall. Vi närmar oss tvåsiffriga spekulationsplattformar i alla fall. Ingen, ingen kan ju säga att vi inte tar den här frågan på allvar i alla fall. Eller bara lyssnar på allvar. Nej ja, exakt. Nu så, nu måste vi sätta punkt för det här. Jag tror det. Vi kan väl lova det också tycker jag i alla fall till, till nästa avsnitt nästa vecka. Att, eftersom det dessutom är uppehåll då, va? Mm. Att vi tar oss an och, och plöjer igenom och pratar om lite lyssnafrågor och lyssna mejl och så som kommer in till oss på, på roglepodden.se eller på, på Twitter om ni skriver till oss där. Så vi, vi tar ett segment och, och, och en tid till, till det nästa vecka helt enkelt. För vi har ju faktiskt några ämnen där eh, som ligger väntande som vi planerar att ta upp. Så, så har ni någonting som ni har funderat på eller vill att vi, vi pratar om så... Eh, så hör av er till oss så ska vi göra allt vi kan för att hinna med så, så mycket som möjligt i alla fall nästa vecka. Påminn mig Björn i Ramlösa så tar vi din story då. Jag tycker den är värd att återge ditt minne. Nu ser Mattias Jäms frisyr ut som en blandning av ankan i på spåret och Nick Noltes magshot när han satt i finken. Så att du känner att det är nog en signal att vi behöver kamma oss och lägga ner det här. Ja, det låter, låter som bra slutord, tycker jag. Yeah. Ankan vill man ju gärna vara lik. Precis. Och eh, vågenförsäkringsbyrå vill man gärna hålla i handen i vintriga tider. Så det gör vi varje vecka. Ja, och är det flera som vill sponsra så är Hårskiljet i hjälm hett eh, eh, på önskelistan från vår sidan. Faktiskt. Vitt, vitt, vitt är väl inget vi kan ta spons på så att vi, vi, vi håller oss till vatten här. är det. Gött! Ska ja, vi uh, höra oss med tack, veckan? Tack, för, att har. Ja, vi tack för, för ert visade förtroende för oss. Vi hörs. Hej! Livet händer. Träningen uteblir, maten blir sämre och ölen blir fler. Känner du igen dig? Nu finns det äntligen ett mer hållbart sätt att gå ner och bibehålla din vikt som passar i livspusslet.